Smith különleges kap Ugyanakkor Connor Hadnagy is intézkedik. Valaki furcsán nevet, és ebből baj lesz. Gömböcke akcióba lép, és hibát hibára halmoz. Ebbe később csak nem belehalnak. Tehát kapitány úr azt gondolja, konor nem fejezte be a mondatot. Felesleges lett volna. Értették egymás düvernoá kapitányjal? Igen, itt nem lehet más tenni. Ez a ember olajbej már végképp elvesztette minden jó eszét. Ha sürgősen nem teszünk valamit, csúnya világ kezdődik itt. Vajjuk csak be férfiasan, hogy hónapok óta az egyetlen kézzel fogható eredmény az volt, amit az a két fiú csinál. Ráadásul Ahmed megszökött. A többi csirkefogóból pedig nem lehet kiszedni semmit. – Így van. – Így, bólogatott a hadnagy. – Sőt, még rosszabb a helyzet. – A kémre gondol? – Természetesen, kire gondolnék. – A vezérkartól egyik fülest kapjuk a másik után. A riffek és az arabok minden tervünket előre tudják. – Ez csak ugyan nem mehet így tovább, kapitány úr. Duvernois kapitány fel a a szobájában. – Valakinek be kell pillantania a olajbej táborába – mondta. Konor meglepődve nézett felettesére. – Azt akarja mondani, hogy sikra oázist? – Ki kell kémlelni – mondta türelmetlenül a kapitány. – Mit csodálkozik úgy? – Nem csodálkozom, hanem meg vagyok döbbenve. Kapitány úr nagyon jól tudja, hogy egy ilyen küldetésnél 5% esély sincs a visszatérésre. Úgy van, nagyon jól tudom. Épp ezért már most kijelentem, ha nem akad jelentkező, én magam megyek. Ön? Én. Honor hallgatott. Megrémítette ez az elhatározást, mert nagyon szerette a kapitányt. Alsú mozdulattal cigarettára gyűjtött, és vontatottan mondta. Hát, akkor ezennel jelentkezem. A kapitány kemény katona volt, de most valósággal meghatódott. Konor mellé lépett, és a vállára tette a kezét. Köszönöm, konor. Egyelőre azonban még van rá remény, hogy senkinek sem kell feláldoznia magát. Erre a két fiúra gondolok, smith és Feltonra. Ezeknek minden sikerül. Talán kettő közül valamelyik. Smith előnyben van, mert a tiszt. Igen. Küldje be hozzám. Már is küldöm. Összeütötte a sarkantyúját és kiment. Sajnálta smith és igen elgondolkodó arcot vágott. Tehát jól megértettük egymást, káplár. Tökéletesen, kapitány úr. Rendben van, számítok magára. Sok száz, talán sok ezer katona élete függ attól, hogy ügyes lesz-e. Csak ezt akartam mondani. Most menjen. Kezet fogott a káplárral. Smith megfordult, és elment. Ugyanebben az időben Connor hadnagy elgondolkodva nézett az előtt álló Ronnie Felton értelmet és intelligenciát sugárzó arcába. Kicsit szokatlan dolog miatt hívattam, Felton, mondta. Alapjába véve túléptem vele hatáskörömet, és könnyen lehet, hogy megüthetem a bokámat. De meg kell tennem, mert maga jó katona, és megérdemli, hogy ne maradjunk ki ebből a játékból. Cigarettára gyújtott, gondolkodott, majd csendesen folytatta. Régóta figyelem magukat, magát meg a társát. Látom, hogy maguk közt valami különleges felsengés folyik. Lehet, hogy tévedek, de ez az egész dolog nem egyszerű virtuskodás. Maguk komolyabb emberek annál, hogy sem ilyen látványos hiába valóságok miatt naponta kockáztassák az életüket. Nem akarok indiszkrét lenni, de fel kell tennem a kérdést. Van maguknak valami különös széljuk? Roni egy pillanatig hallgatott, mint aki a feleleten gondolkodik, aztán bólintott. Igen, van. Persze, hogy van. Nekem az az érzésem, mintha maguk pár bajt vívnának. Vagy előre megfontolt szándékkal meg akarnak halni? Így van. Egyikünknek meg kell halni, hadd nagyúr. Úgy. Úgy, hát persze a maguk privát ügye feltön. úgy ember az ilyesmiben nem szólhat bele. Valószínűleg megvan Maguk azonban derékemberek, jó katonák, és nekem egyik szempontból sem közömbös, hogy mikor hagyják ott a fogukat valami őrült vállalkozásért. Ha lehet, ezt szeretném elkerülni. Viszont magának sem közömbös, azt hiszem, ha a társa meghal, méghozzá egy olyan vállalkozásnál, amelyhez magának semmi köze. Tökéletesen így van, hadd nagyúr. Felton hangja izgatottan csengett, ami nem került el konor figyelmét. Borzasztó lenne, ha Smith Kaplard Hát, akkor jól gondoltam a dolgot. Nem szeretném, ha a légió egyiküket is elveszítené. tehát magát is beleküldöm abba a veszélybe, amelyikbe a társa indul. A maguk szerencséje már hagyományos, és én azt remélem, ha maga is ott van, akkor Smith barátunk se hagyja ott a fogát. Maga most megkapja tőlem ugyanazt a megbízást, amit Smith káplár kapott a kapitány az imént. Előre kell bosáltadnom, hogy a vállalkozás önkéntes. Magának se kell elvállalni, ha nem akarja, mint a Smithnek sem kellett volna. Várom a parancsait, hat nagy úr. Parancsaim nincsenek, csak azt közlöm magával, hogy társa, ma indul sikra oázis kikémlelésére. Most pedig szabadságolom magát két napra. Jogában áll ezt a két napot úgy felhasználni, ahogy akarja. Egyéb mondani valóbb nincs. Értjük egymást, feltom. Roni elmosõödött. Nem buta ember ez a fiatal hadnagy pontosan tudja, mit csinál. Senki se védhetné meg lelkesebben August Smith életét, mint éppen ő, aki a halálát akarja ugyan, de csak korrekt, egyenlő esélyeket adó feltételek között. Értjük egymás másod úr, felelte. Edna Livingston kivételesen nem sírt. Ez az állapot az utóbbi időben ritka tünet volt az említett hölgynél, akinek az elmúlt napok tengersok bánatot és bosszúságot okoztak. Roni, aki egyik napról a másikra érthetetlenül eltűnt, mindössze egy szavú levelező lapot küldött neki, amelyben bizonyos ügyekre utalt. De hát az Istenért, micsoda üzleti ügyei vannak Roninak, aki soha életében nem csinált semmit. Ez a borzasztó bizonytalanság egészen addig tartott, míg a francia lapokból az angol újságok is átvették az idegen légió két új hősének mesébe illő kalandjait. Igen, a két hős, Roni és August. Ednának élén pirosság futotta el az arcát, amikor egymás mellett olvasta a két nevet. De hát az ég szerelmére, hogyan került össze ez a két ember? Egyszerre, mintha áramütés érte volna, megvilágosodott előtte minden. De hiszen ez borzasztóan egyszerű. Hogy ez nem jutott neki eszébe előbb? Villám gyorsan számolt. Igen, ehhez nem fél semmi kétség. Roni aznap este tűnt el, amikor auguszt elutazott. Meglátta őket valahol? Talán épít a színházban, amikor csókolóztak. Ha, szörnyűség. Milyen ügyetlen volt? Hiába a csalásra születni kell, ez nem neki való szerep. Hát most mit csináljon? Ember legyen a talpán, aki kiutadt ebből az útvesztőből. Megint sírt egy kicsit, aztán felszállította könnyeit, elszívott egy cigarettát, végül úgy látszik, használható támot, mert felvillant a szeme. August Smith megigazította vállán a puskáját, és tovább bandukolt. Lassan leszállt az este, és az egész napos rekkenő hőséget minden átmenet nélkül termesztő hideg szél váltotta föl. Smith meggyorsította a lépteit, hogy felmelegedjen egy kicsit. Ezt használt valamit. Elővette a kulacsát, és nagyot húzott a vörös borából. Borzasztóan szeretett volna rágyújtani egy cigarettára, de nem mert. Az ilyen luxus meglehetősen életveszélyes egy légionistának a szaharában, ének idején. Már régen túlhalt Romhauázison, és tudta, hogy nem lehet messze a céljától. Ez a tudat rendkívüli óvatosságra késztette. Szerette volna elővenni iránytűjét, de hiába való lett volna, mert az éjszaka sötét volt. Éjjel fél kettő lehetett, amikor egészen váratlanul hatalmas pármatörzsek bukkantak eléje a sötétből. Megérkezett. Sikra oázis, olajbej, főhadiszállása, piszkos és jelentéktelen kis hely volt, és soha nem is pályázhatott arra, hogy valaha is egy ilyen nevezetes személyiség székhelye legyen. A lázadó rablóvezér azért választotta a főhadiszállásának, mert teljesen kiesett a felvonulási vonalból. Az arabok és a kabilok, akik csapatostól jöttek olajbej zászlója alá, így tudták megközelíteni. A parányi falu, mely egyébként mindössze néhány nyomorúságos vályokházból, néhány datója pálmából, egy kútból és 10-12 sovány és kókat tevéből állt, most valóságos sátorvárossá nőtte ki magát. A pálmáktól fedezett tér közepén hatalmas tűznyom a parázslott. Ettől jobbra, kis sátrakkal körülvéve erős falu díszes fakaiba állt. Itt lakott a vezér, olajbej. Őgosz Smith hason csúszva közeledett. Minden mozdulata kiszámított és óvatos volt, mert tudta, hogy ilyen hazárdul még sohasem játszott az életével. Egyszerre meglapult. Hatalmas termetű fehér bónuszos arab bukkant fel a közelébe, vállára támasztott hosszú puskával. Egy őr. A káplár megfeszített idegekkel figyelt. megvárta, míg az arab keresztezi a másik őr útját, elhaladnak egymás mellett és eltávolodnak tőle. És ekkor gyorsan előre surránt. Elhaladt a füstölgő tábor tűzmaradványok mellett. Nesztelenül kikerült néhány sátrat és fellélegzett. Olajbejkai bájánál célhoz ért. Óvatosan minden mozdulatára ügyelve felemelkedett az ablak magasságáig. Belesett. Kis petróleum mécses fénykörébe, iratokkal agyonzsúfolt asztalnál éles pillantású, sasódú, ápolt fekete szakálú ült. Smith azonnal felismerte benne a sokat emlegetett olajbej. A káplán lassan felegyenesedett, egy pillantást vetett az ajtó előtt ülő és nyugodtan alvó őrre. Látta, hogy attól nem kell sokat tartania, és minden figyelmét a szobába történtekre összpontosította. Olajbej nem volt egyedül. Európai ruhájú, soványarcú, hatalmas, szinte kékes-fekete szakkáló, szemüveges férfi ült vele szembe. Smith nem tudta megmagyarázni magának hirtelen támadt érzetét, de esküdni mert volna rá, hogy a különös külsejű férfit már látta valahol. Nem volt azonban ideje sokáig töprengeni, mert időközben újabb és pillanatnyilag fontos felfedezést tett. A kaiba ablakát nem csukták be egészen, és így halkan ugyan, de eléggé érthetően kiszűrődtek a hangok. Smith odaszorította fülét az ablakhoz, és megfeszített figyelemmel hallgatódzott. A szemüveges férfi beszélt odabent, élén gesztusokkal és olyan dolgokat, amiktől August smith egyszerre végigfutott a hideg. A szemüveges beszéd közben többször az arcához nyúlt, mire a hallgatózó légionista elmosolyodott. <gül> Milyen egyszerűek a dolgok, gondolta, hiszen ennek az embernek álszakálla van. Minden figyelmét összpontosította, és erőlködött, hogy fürgébbé tegye memóriáját, de nem jött rá ki ez a szemüveges titokzatos egyén. Hogy hol hallotta ezt a különös, csukott szájjal visszafojtott nevetést? Kétségbe esett erővel törte a fejét, de hiába. Pedig itt rettentő nagy dolgokról van szó. Igen. A felfedezés, amit tett, óriási. Semmi kétség. Ez itt az a bizonyos régen keresett kém, aki után egész marokkó hiába nyomoz, akinek a nevére annyi ember kíváncsi akinek a feje a francia állam és a marokkói szultán együttesen 500 ezer frank jutalmat tűzött ki. De ki lehet? Mert hogy ismeri, ahhoz nem férkétség. Most megint nevet. Egészen különösen. Csukat szájjal. És miket beszél? Ez a pokoli szédületes terv. Ha ez sikerül, akkor igen sok derék légionista marad végleg a sárga pokolba. Akkor nagyon sok bátor és kemény katona vélét iszta be a szahara homokja. Ezt meg kell akadályozni. És meg is fogja akadályozni. Minden áron. Idáig jutott gondolataiba, amikor írtózatos ütés érte a halántékán, amitől ájultan terült el a földön. Gömbőcke a szolgálaton kívüli kasszafúró titokzatosan integette düvalőrmester felé. Dövál mindig igen veszedelmes ember volt. Akkor azonban egyenesen életveszélyes, ha a kantinban iszogatás közben zavarták. Mondják, hogy egy ízbe félig leharapta valakinek a fülét, aki ilyen besztelenségre vetemedett. Gömbőcke pedig pont ezt cselekedte most. Integetett. Dűvállőrmesternek. Egyszerűen és közvetlenül, mintha valamelyik ivópajtása volna. Mintha minden este együtt pofoszkodnának a legnagyobb egyetértésben. Integetett neki. Most megint integet. És vigyorog. Hát ennek kigázolja a belét. Kigázolja, ha addig él is. Mármint az illető integető. Lassan felemelkedett az asztal mellől, és baljóslatúan nyugodt léptekkel elindult az ajtóban álló kövérkassza fúró felé. Mondja maga jászol mellől elszabadult, piszkos jellemű táva. Miért integet nekem? Hát miért integet az ember? Nyilván azért már beszélni akarok az őrmester úrral. – Nyilván. – Nyilvánabb már nem is lehetne. Ha szabad kérnem, ha adjuk a tetlegességet, mert igen fontos közlendőim vannak. Nem jön neki egy kicsit sétálni az udvarra? – Mocskos. – Ez igaz, már ráférne egy kis nagy takarítás. Sok mocskos kaszárnya udvart láttam már, de <gül> ilyet még soha. – Maga disznó. Egyrészt én magára értettem, hogy mocskos, és nem az udvarra. Másrészt pedig miért mocskos az az udvar? Saját bevallása szerint. Mikor éppen tegnap mondtam, hogy takarítsak ki rendesen. Hát éppen azért. Nem értek én az ilyen durva munkához. Nézze meg ezeket a kezeket. A legfinomabb és legkomplikáltabb zárakat is kinyitom velük, játszik könnyedséggel. De már megbocsássol, Csak van egy kis különbség az álkulcs, a feszítővas és a seprű között. Azt maga fogja eldönteni rövidesen, mert én olyan léket vágok a maga fején egy seprűvel, Mintha a legfinomabb állkulcsal nyitották volna ki. Életveszélyes fenyegetései nem rendítenek meg. Nem jönne mégis sétálni egy kicsit? Már hogy kivál sétálok. Na hát, akkor nézzem meg gyorsan, és jöjjön. Hol az a sáprő? Hagyja, most igazán nem fontos, hogy leálljon takarítani. Igen sürgős mondani valóm van. Ennyi szemtelenség a legvérengözőbb tiglist is elgyengítette volna. De valőrmester nagyot fújt. Fölthöz vágta a kialudt szivar véget, ami eddig az ujjai között tartott, és intett. Mányjunk, de figyelmeztetem. Ha mondani valója nem lesz olyan érdekes, hogy percekig remegjen tőle a szívem. Ha, nem kell folytatni a fenyegetőzést. Mondani valóm olyan érdekes, hogy a legnagyobb szikladarabok is remegnének tőle. Miért ne remeshetne akkor talán a maga szíve is? Miután kivonultak, az udvaron gömböcke felnézett az őrmesterre. – Ide hallgasson, Szerzsant! Önként jelentkezem magánál, hogy kikémleljem sikra oázist! Még a sötétben is észre lehetett venni azt a bíbor hullámot, mely felfutott Szerzsant Duval arcára. – Hallgasson ide! – mondta. – Ha maga öngyilkos akar lenni, akkor akassza fel magát, vagy kössön bele Lorien Káprárba. Esetleg kérjen meg engem, hogy üsen fejbe egy gyors tüzelő ágyú elzáró csapjával. De… Ne válaszon ilyen komplikált eszközüket az öngyilkossághoz. A felsoroltak alapján sokkal békésebb halála lesz, sőt, fájdalommentesebb, mint ha sikra oázisra menne. – Én sikra oázison sem akarok meghalni, – mondta Gömböcke. – Az lehet. Olajbáj azonban nem tud erről, és lehet, hogy kellemetlen meglepetése kérik magát. Bár azt se tartom egészen kizártnak, hogy nem bírja ki a szervezete, amint tüzes cserepeke hengergetik végig. De hogy például élve megússza, ha kisebb-nagyobb szeleteket vágnak ki magából, ebbe határozottan bizonytalan vagyok. Ön azt hiszem eltúlozza a dolgokat, Szerzsám. Legyen nyugtalan, olajbe is. És most legyen szíves, engedjen vissza a kantinba, mert kezdek egészen komolyan ingerült lenni. Maga elvetemült, rossz indulatú, hétpróbás fődisznó. És ha továbbra is visszatart úri szórakozásaimtól, pillanatokon belül elveszítem a flegmámat, Mocskos! Hallgasson végig, Szerzsám! Biztosíthatom, hogy nem bánja meg. Én azonban biztosítom, hogy megbánja, ha továbbra is ingerel. Már éppen eleget szemtelenkedett. Mi a fenének akar maga az isra menni? Hát éppen ez az. Erre mondtam, hogy hallgasson meg. Az a két fiú, Smith és Ronnie különleges megbízást szapott. Az egyiket a kapitány úr küldt el, a másikat Connor hadnagy, – Misoda? – Ugye, hogy érdekli magát is. Én nem tudom, mi a fene van ezekben, de mindenki szereti őket. Smithnek a hiányát még valahogy el tudnám viselni, de ami Rónit illeti, tudja, az a cipész adott nekem a napokba egy pofont. Hát, egy ilyen pofon, egy ilyen, a maga nevébe pompás férfiúi megnyilatkozás, egy életre baráttá teszi az embert. Arra gondoltam, hogy esetleg bajba kerülhetnek, és akkor jól jön egy ilyen magamfajta, csöppet sem ügyetlen fickó. Hát ezért mondtam. Kis ideig csend volt. Maga ruppant, kállámátlán módorú, és a kálláténé kövérebb közlegi. De most szerzett nálam egy-két jó pontot. Ez levon valamit önzetlen szándékomból, de egyefene, beletörődöm. Akarja tehát, hogy elmenjek? – Én? – kiáltott fel az őrmester. – Azt akarja, hogy én egy ilyen parancsot kiadja, Hiszen ahhoz egy lelkiismeret nélküli elvetemült szívtelen zsarnoknak kellene lennem? – Na igen, hiszen magam is így gondoltam. Ha szabad kérnem, ennek megfelelően cselekedjen. – Még mit nem? – morogta tűnődve az őrmester. – Én olyan ilyesmire a legritkább esetben szoktam rábeszélni a közlegényeket. De most azt ajánlom magának, hogy szökjön meg. Szökjem? Csak haudjon a légiót. Én minden esetre megígérhetem, hogy két napig szórakozott leszek, és nem veszem észre a hiányát. És ha majd végül mégis kénytelen leszek észrevenni, akkor is megkísérlem, hogy lehetőleg más irányba üdözzék. Feltéve ha addig nem jönne vissza. Ami egyébként nagyon valószínű. A dolgok aggodalmi részét bízza rám. Aggódom én majd magamért kettünk helyett is. Hát, ezek szerint én most a többi nem érdekel. Megmondtam magának, hogy semmi közöm az egészhez. Maga menjen lefeküdni, vagy sétáljon, vagy üljön be a kantinba, de ha esetleg eszébe jutna, hogy sikra is, van egy rendkívül szép arab lány, aki ez gyengé cálak fűzik, <hállt> hát tudja, valamikor én is voltam fiatal. Még most -e, hátra hallok meg, <gül> semmi elől, <gül> és ha, <gül> ne is se, hogy két szerető szív közé álltam. <gül> Sarkon fordult, és ott hagyta gömböckét. A kis kövér kassza fúró mosolygott, majd egy lomtárnak használt kis helyiséghez sietett, és magához vette a már előre odakészített holmiát. Aztán nekivágott az éjszakának. Ögös smith határozottan sajgott a feje, amikor ismét kinyitotta a szemét, és első mozdulatára mélyen csuklójába vágott a szorosra csomózott kötél. Ez az éles fájdalom egyszerre még élénkebbé tette, és amikor teljesen kitisztult az agya, megállapította, hogy egy vájuk kunyhóba fekszik a földön, és a kunyhó ajtajában tisztán láthatta a Beduín őrcseppet sem megnyugtató hatalmas körvonalait. Azt hitte, hogy egészen esztelenül mozdult meg, de a beduin mégis meghalhatta, mert benézett a kunyhóba, és néhány érthetetlen szót kiáltott valakinek. A kiáltásra mozgást támadt odakint. Újabb és újabb kiáltások verték fel az éjszakát, aztán siető léptek zaja közeledett, és néhány pillanattal később két kabilharcos kíséretében megjelent a parancsoló külsejű, keményarcú férfi. Olajbej. Ögost csendesen figyelt. Nézte, hogy olajbej meggörbíti hatalmas termetét, és belép a keskeny, alacsony nyíláson. Derűsen nézett smith és arcán gúnyos mosoly villantát. A nagy csend kínosan sokáig tartott. A bej még közeledett néhány lépést, aztán megállt a mozdulatlanságig összekötözött ember mellett, s elégedetten bólintott. Úgy, út, káplár! Öguszt is bólogatott. Olyan ember volt, aki... Nem szívesen ereszkedett négy kézlábra? Úgy, úgy, válaszolta pontosan olyan hangsúlyjal, ahogy az imént a sejk mondta. Cseppet se megtisztelő rám nézve, fiatalember? Mondta a bej, hogy ilyen egyszerűnek és könnyűnek gondolta a tábor helyen megközelítését. Őszintén szólva, felelte őguszt, nem ambicionáltam, hogy gondolataim folytán megtisztelve érezze magát. De akár megtisztelő ez, akár nem. Jogosan gondoltam könnyen megkezelíthetőnek, mert hát, amit látja, ez valóban sikerült. Mivel maga valószínűleg nem csak megközelíteni, hanem kikémlelni is akarta, meg kell állapítanom, hogy alaposan beletört a bicskája, nem tudom, hogy képzelte. Elképesztő, hogy olyan emberek, akikről feltételezhető az okszerű gondolkozás és a logika, ilyen végzetes könnyelműséggel ugorjanak fejest a baj kellős közepébe. Az én táboromat nem lehet kikémlelni, fiatal ember. Megvallom, erre kisé híjú vagyok. Ő hallgatott, és a bejt nézte. A lázadó vezér hibátlanul beszélt franciául. Megvallom, folytatta, hogy hiúságom lázadozik az ilyen feltételezések ellen. Elegáns arany cigarettatálcát húzott elő a bórnuszából, és rágyújtott. Sajnálom, hogy nem kínálhatom meg... De nem kockáztathatom, hogy egy cigaretta kedvéért kioldozzam a kötelékeit. Igazán sajnálom. Sose sajnálja, öregem, mondta barátságosan is, kis és kisészemtelenül August Smith. Úgy se fogadok el olyan embertől cigarettát, aki rossz házigazdának bizonyult. A vej csendesen bólogatott. Egyáltalán nem jött dübe. Maga nagyon kedves fiatalembernek látszik. Jó koponyája van úgy így elnézem, értelmes és okos fej. A barátai otthon az erődben rendkívül nehezen nélkülözhetik ezt a fejet. Majd elküldöm nekik, hadd örüljenek. Smith elmosolyodott a fenyegetésre. Ha majd a kezében tartja a fejemet, elmondhatja magáról, hogy értékesebb dolog fekszik a tenyerébe, mint a nyakán, mondta. Olajbej, nyugodtan szippantott cigarettájával. Rendben van, káplár, rendben van. Feleleteiből látom, hogy nem igazán számít kegyelemre, mert akkor nem lenne ilyen szemtelem. Én a személyes bátorságot mindig sokra becsültem. A lelki erő igazán nagy dolog. Kivégzése alkalmat ad majd, hogy tanuljelét adja ennek a lelki erőnek. Azt hiszem, érti, mit akarok mondani. Hogyne? miss. Halára akar kínosztatni. A bej elmosolyodott. Eltalálta. Mondom, hogy nagyon értelmes. Örülök, hogy megkímél a drámai jelenetektől. Hát akkor, végeztünk is. Van valami kívánsága? Ne. Igen. A nem túl sürgős a halálom körüli szórakozás, aludni szeretnék egy kicsit. Pokol, ilyen álmos vagyok. Ó, oh, lesz ideje bőve kipihenni magát, mosolygott finoman a bej, és legújabb típusú karkötő órájára pillantott. Egyébként, mit a földi életben is van három órányi ideje, addig pedig álmodjon szépet. Utoljára. Gunnyosan elmosolyódott, bólintott, és kisietett a kunyhóból. Smith magára maradt, és amennyire sírálmasan sajgó feje engedte, lázasan gondolkodott. Végzetesnek látta az esetét, és korán sem volt olyan nyugodt, mint amilyennek ennek a bej előtt mutatta magát. A légionista nem fél a haláltól, de nem keresi. Sőt, ha mód van rá, kikerüli. Az a pokoli halál, amit itt számára tartogattak, nem a legkedvezőbb kilátás. Valamit tennie kellene? Igen, de mit? A helyzet minden inkább, mint reményteljes. Itt fekszik összekötözve, teljes mozdulatlanságra kárhoztatva. Ajtaja előtt a Beduin őr állik felfegyverkezve. Itt csak valami különös csoda segíthet. Körülbelül fél óra telt el, anélkül, hogy egyetlen épkézláb ötlet jutott volna eszébe. Valahol a távolba egy sakál nevetett, hosszan nyújtottam, és erről a nevetésről ismét eszébe jutott a kém különös csukott szájú nevetése. Azután valami halk kaparásást hallott, de már akkor félálomba volt, mert a fáradtság egyszerre leküzdhetetlenül vett erőt rajta. Arra ébredt, hogy valaki föléje hajol, és óvatosan megrázza. Kinyitotta a szemét, és Ronny Felton minden helyzetben állandóan vigyorgó arcába nézett. Ronny nem egészen ugyanazon az úton jött, amelyiken Smith. Ő kisé megkerült a tábort, és ez igen okos gondolat volt, mert természetesen a figyelőszemek agadír felé voltak éverek. Ezen a módon sikerült teljesen észrevétlenül bejutnia a sátorvárosba. Meglapult egy kunyhó mellett a sötétbe, és erről a búvó helyéről, mely egészen közel volt a bej kitűnően megfigyelhetett mindent. Természetesen, mivel ilyen kerülővel jött, jóval később érkezett, és Smith akkor már fogoly volt. Éppen azon tűnődött, hogy mi legyen a következő teendője, amikor egy európai ruhába öltözött férfi jött ki a bejkai bájából. A férfi, akinek a sötétbe nem láthatta az arcát, egy kerékpár tórt maga mellett, és Roni legnagyobb meglepetésére franciául beszélt. Néhány szót mondott a kápláról, akit reggel feltétlenül el kell intézni, mert ha életbe marad, beszélyezteti az egész tervet. Roni roppant szerette volna közelebbről szemülyre venni a kerékpáros idegent, de mivel ez többnyire veszélyen járt volna, le kellett mondani erről, és belenyugodnia abba, hogy a legfontosabbat mégis megtudta. Smith-t elfogták. És most ez a lényeg. Persze a legjobb volna, ha simán, és lehetőleg emberhalál nélkül kideríthetné, hol tartózkodik-e pillanatban a fogoly. Egyelőre az a leghelyesebb, havár. Mint utóbb kiderült, csak ugyanez volt a leghelyesebb. Pár perccel az idegen távozása után ugyanis megjelent a kunyhó ajtajában a bej, és Taps elére két álig felfegyverzett kavil csatlakozott hozzá. Az egész dolog, gondolta Ronny, átkozott úgy fest, mintha az apuskák fogoly látogatásra készülnének, és utánok súrant. Úgy volt, ahogy sejtette. A bej belépett a kunyhóba, mire Roni megkerült a rozoga építményt, és lehasalva a földre, éberen figyelt a kiszűrődő hangokat. Hallgatta a bej és Smith beszélgetését, és igen, elégedetten bólogatott. A fattyú egyáltalán nem gyáva, állapította meg, és cseppet sem nélkülözi a szellemet. Igen, semmi kétség, hogy bátrabb és okosabb emberek se viselkedhetnének kiválóban, ha mondjuk magamból indulok ki. Aztán várt. Mikor a bej eltávozott, ismét várt egy darabig. Tudta, hogy itt most csak biztosra szabad mennie. Megfeszítette minden idegszálát, mert igazán nem volt könnyű ebben a helyzetben végigjátszani az egész játszmát, és kivárni azt a fél órát, amire a biztonság okából feltétlenül szükség volt. Azután óvatosan elővette a rohamkését, és csendesen ásni kezdett. Úgy dolgozott, hogy a homlokán kiütött a veríték. Ezzel az állandó kellemetlenséggel azonban nem törődött. Nem volt ideje letörölni. Kitartóan pillanatnyi ellanyhulás nélkül ásott vagy egy negyed órán keresztül. Aztán megkönnyebbülten felsúhajtott és ügyes, gyors mozdulattal csendesen bekúszott a kunyhóba. Körülvillantotta a zseblámpáját, és megpillantotta a sarokba csendesen alvó Augustus smith -t. Hát idegei vannak, gondolta, amikor az alvó föléhajolt, és megismételte. Vasból vannak az idegei. Óvatosan megrázta a vállát, és ugyanakkor villámgyorsan gyorsan elvágta a kötelékeit. Ébredj, fiatal ember, ébredj! suttogta. Az autó, ahogy előkelőbb drámákba jelenteni szokták, előállott. Smith kinyitotta a szemét. Egy pillanatig értetlenül nézett a vigyorgó arcba. Mi ez? Csak ugyan te volnál az? Nem csak én volnék, de legyen szabad megérdeznem, hogy én is vagyok. Mi csinálsz te Ha most azt felenném, hogy a villamosra várok, elhinnéd? – Jobb időt is kitalálhattál volna viccelésre. – A viccelésre, fiam, sohasem lehet rossz időt kitalálni. – Beszélj már, hogy kerülsz ide. Hm? – Nem tudtam aludni. Ideges fejfájásom volt. – felelte ez úr Gondoltam, megkérlek, hogy gyere velem a káclombos vagy ha esetleg nem szereted a vidéket, és előnybe részesíted a társas játékokat, akkor játsz velem, vagy tizenkét part is akkor. A portás azt mondta, hogy szerelmi randevúra mentél a bejhez, tehát utána jöttem a versenyautómon. Az ember ideg sokkot kap a hülye vicceitől. – felelte őguszt. Gondolom, miatt olajba főznek kedvenc kabili, de te is megkomolyodsz egy kicsit. Nem hinném, hozzá vagyok szokva az olajhoz. Szeretem a francia konyhát. Nos, ha a főnöknek nincs kifogása ellene, talán menjünk. Véleg hogy a taxaméter sokat fog mutatni, ha várakoztatjuk a fiákket. Lassan, óvatosan megindultak a sátor nyílása felé, ahol összegömbőödve aludt az őr. Ezúttal azonban, mintha elhagyta volna őket a hagyományos szerencse. Az őr megmozdult. Roni hatalmas ugrással mellette termet, és mielőtt az arab egyetlen hangot is adhatott volna, nagy erővel fejbevágta revolvere agyával. Az arab hangtalanul összerogyött. Gyorsan! Suttogta, és kisiettek a sátorból. Szóval azt állított, hogy ez a szemüveges pasas volt a kém? Aha, ez most már biztos. Óvatosan haladtak előre a homok dűnék között. Nagyon kellett sietni ők, mert már nem volt messze a reggel. Kelletten rózsaszínű fénycsík jelezte, hogy már pirkat. Erőltetett menetbe haladtak. És nem ismertél rá? Nem, de rettentő ismerős volt. A nevetését hallottam már valahol. Egészen biztos, hogy hallottam. Tudod, olyan furcsa, befelé való nevetés, összeszorított ajakkal. Micsoda? Ronin nagyot füttyentett. Mi az? kérdezte izgatottan Smith. – Te ismered azt a nevetést? – De mennyire ismerem öcsém. Mód felett el fogsz csodálkozni, ha megmondom, kirejtőzött a szemüveges biciklista kedélyes maszkja mögött. – Fogódsz meg, vagy ülj le, kisfiú, mert a bácsi most közli veled a meglepetést. – Hát tudd meg, kérlek, Alássan, hogy a kém… A két arab olyan hirtelen és olyan erővel ugrott a nyakukba a homokdűnék tetejéről, hogy összeroskodtak a súlyuk alatt. A fehér burnuszok pompásan összeolvadtak a homokkal. Nem csoda, hogy eddig nem vették észre őket. Most pedig már késő volt. Kihasználták helyzeti előnyüket és a meglepetést, amit okoztak. Roppant ökölcsapásuk alatt megrecsent Roni és öguszt Guszt és kábultan voltak kénytelenek tűrni, hogy megkötözzék őket. Öt perccel később már ismét a vályok kunyhóba voltak. – Szamarak, mondta Olajbej, amikor röviddel visszahúzcoltatásuk után belépett hozzájuk. – Azt képzeltétek, hogy ilyen könnyű tőlem megszabadulni? – Azt! – ismerte el őguszt. – Magyarázd meg a barátodnak! – felelte megvető hangon a bej, Hogy az én táboromat nem lehet észrevétlenül megközelíteni. Amióta csak a tábor közelbe élt, állandóan figyelték az embereim. Úgy játszottam veletek, mint macska az egérrel. Hagytam, hogy elinduljatok, és amikor már a legnagyobb biztonságba éreztétek magatokat, akkor léptem közbe ügyes dolog, mi? – És főleg jellemtelen, állapította meg Roni. Ezen azonban nem csodálkozom. Nehéz onnan meglógni, ahol a házigazda maga is csirke fogó. Olajbej bólintott. – Csak gorombáskod ki magad, fiam, kedvedre. Sokáig már úgysem gorombáskodhatsz. Meg fogsz lepődni, hogy milyen rövid idő alatt sétálsz át a más világra. Jobb lesz, ha magadban nézel kisé, és leszámolsz a lelkiismereteddel. – Ez ilyenkor szokás. – Ne törődte az én lelki ismeretemmel öregem. – Indítványozta Roni. – A legáthatolhatatlanabb éjszakában is fehérebb az, mint a tied. – Csak ugyan. – Az én nagyon fekete, és idekezni fogok, hogy ezt be is bizonyítsam neked. Azt azonban minden esetre meg kell állapítanom. Nagyon elkészülhettél a halára, ha így szemtelenkedni. Őszintén szólva én minden helyzetben és minden körülmények között merek telenkedni, mondta Roni. És ha éppen tudni akarod, egyáltalán nem készültem el a halára. Csak nem képzeled azt, hogy még egyszer megszabadulhatsz innen? Dehogy nem. Szóború volna, ha egy magamfajta ember ilyen könnyen elveszíteni a reményt. Az az érzésem, hogyha nem igyekszel a kivégzésem, mert rövidesen már csak inkontumakiam ítélhetsz halára. Ne ijedj meg, öreg hadvezér! Ez a külföldi szó nem azt jelenti, hogy az anyád erre meg arra, hanem az, hogy távol létében. Ez nagyon érdekes intézmény, ha szabad róla csevegni kisé. Szabad, bolintott engedékenyen olajbej. Csak csevegje ki magát. Megengedi? Hogy ne engedném. A halára ítélteknek mindenféle jogaik vannak. Mi vagyok én? Vadállat? Természetesen. Mégpedig azt hiszem rossz indulatú vadállat de most minden esetre élek az engedelmével, és folytatom szakelőadásomat. Hát, mondom, ez a halálos ítélet az elité távol létében a legkedélyesebb dolog a világon. Jelképes dolog, és az az érzésem, hogy a relativitáson alapszik. <gül> nem kell megijedni ettől a külföldi szótól sem. Mert a relativitás nem azt jelenti, hogy az apád ezt és ezt csinálja, ezzel és ezzel, hanem, pardon, mondta olajbej finom mosoljal, tudom mi a relativitás. – Ismerem Einstein-t. – Remek! <há> hát akkor meg fogja érteni az analógiámat. Az ember, akit inkontumakiam halára ítélnek, sőt, bizonyos esetekben jelképesen fel is akasztanak, nyugodtan ül a riviérán, vissza a feketéjét és a kevert pálinkáit. Komoly szak tart arról, hogy miért veszedelmesebbek a hajú asszonyok, mint a szőkék, és közben nem is érzi, hogy ő voltaképpen már halott ha van annak valami különösebb kihatása, hogy táblára írt neve ott függ a bitón. Mert ha érezné nyaka körül a jelképes kötél szorítását, nyilván nem nyúlna időnként oly kecses mozdulattal nyakkendője felé, hogy a nehéz sejemből készült ruhadarab igazgatásával felhívja magára az imént említett és a és sokkal veszedelmesebb vöröshajú nők figyelmét. Olaj bejbólintott. Ez nagyon szellemes eszmefuttatás volt. Határozottan élveztem. Szinte sajnálom, hogy vissza kell vonulnom. De legyen szabad megjegyeznem még, hogy nálam felesleges inkontumákiám végezni az ellenséggel, mert arra vonatkozó ígéretét, hogy megszökik innen, fölös Hepziának tartom, és minden, ami részemről az ügyel kapcsolatban hangoztatható, legfeljebb egy gúnyos kacaj. Hepzia? Ez kicsi erős volt. Ami pedig a gúnyoros kacaj illeti. Ki kell jelentenem. Hogy aki majd utoljára gúnyolódik, az kacag a legjobban. Nem akarom tartóztatni önt vezérigazgató és korelnököm, mert biztosan sürgős akasztani valója van odakint. Zárom tehát soraimat, és kérem, tartsom meg továbbra is jól emlékezetébe. Kellemes vérengzést! Legyen magának könnyű a föld! Olajbej kiment. Ő kedvetlenül vonogatta a vállát. Mi a fenének kellett ezzel ennyit szemtelenkedni? Úgy is éppen elég dühös. Hát látod, ezért? Mivel úgy is elég dühös, engem semmiféle különösebb bántalom nem érhet. A legritkább esetben sikerül egy embert kétszer megölni. Ez velem sem fog előfordulni. És miért mondtad neki, hogy megszöksz innen? Hogy aggódjon. Az ilyen bejeket, mint ez az Ola is állandó aggodalomba kell tartani, mert különben nagyon elkanászodnak, és a nyugodt élet esetleg rossz kihatással van a mirigyeikre. Hajlamosak a hízásra. Bár pedig semmit se utálok jobban, mint a kövérembert. Az más. Ki akartam magukat szabadítani, de ebbe az esetben természetesen lemoldok erről a neves ketftelésről. Majd csak útközben találkozom valahol egy hozzám hasonló, önfeláldozó, ám sovány emberrel figyelmeztetem, hogy maguk várják. Amennyire kötelékeitől tellett megfordultak. Gömböcke állt a kunyhó hátterében. Abban igaza volt olajbejnek, hogy idegen ember nem tudta megközelíteni a táborát anélkül, hogy felfedezzék és az első pillanattól kezdve szemmel tartsák. Csak azt felejtették ki a számításból, hogy akadnak elhízott kövér kasszafúrók, akik nem mint idegenek tesznek látogatást nála, hanem jóindulatú tevehajcsárnak vagy békés berberrablónak öltözve kopogtatnak főhadiszállását. Tehát inkognitóba jönnek. Az inkognitó külföldi szó tisztelt legifjabb olvasó, és nem azt jelenti, hogy az igen tisztelt öreg így megúgy, hanem azt, hogy rang rejtve. Ez persze szó szerinti fordítás, és nem kell komolyan venni, mert Gömböckének semmiféle rangja nem volt, amit elrejtethet volna. Így tehát csak személyét rejtette el a kivácsi pillantások elől, egy éfekete burnusz festői redői mögé. Azt hiszem, ez nagyon szép kifejezés volt, elismerésükre készen állok. Gömböcke már meglehetősen hosszú ideje szolgált a légióba. Sőt, ha beleértjük az iglibe lévő táborban eltöltött, de a szolgálati időben nem beszámított másfél évet, akkor nem csodálkozhatunk rajta, hogy jó nyelvérzékű kalandor lévén pompásan elsajátított néhány benszülött nyelvjárást. A békés berberrabló ezen az alapon zavartalanul ügethetett végig a sárkunyhók és a sátrak között. Egy hori-horgas, hosszú puskájú őr ugyan nyanakodva nézegette. A szakállas pufog Berber azonban olyan írtózatos gorombaságokat kiabált rá tevéje magasságából, hogy minden gyanú elszállt belőle és szótlanul eltakarodott az útból. A goromba Berber ezután letérdeltette tevéjét, kövér testéhez viszonyítva egyenesen elképesztő rugalmassággal leugrott róla, Ugyanakkor hihetetlen függeséggel megrúgdosta a falu véneit, és hihetetlenül szemtelen, követelődző hangon megparancsolta nekik, hogy hozzanak vacsorát számára. A falu vénei sértődötten elrohantak, és bepanaszolták a jövevényt Akhmednek, az úgynevezett tábormesternek, kijelentvén, hogy sérelem érte őket, és inni akarnak a vendég véréből. Akmed a tábormester sietve megérkezett. Ekkor azonban a kövérszakállas már a kezén állt, és a Lulu, te kis piszok, miattad rém iszok, kezdetű matrózdal örök szép melódiáit fütyülte. Alk megcsodálkozva megállt. Mi történik itt? kiáltotta. Hülye! Adta meg a választ a jövevény, s úgy, ahogy volt, kézállásból a tábornester felé köpött. Nem látod, hogy a csillagokkal érintkezem? A micsodákkal? Természetesen a csillagokkal. Ezt észrevehetted a mozdulataimból is. Aki ezt nem tudja megállapítani az első pillanatra, az véleményem szerint jogtalanul viselő tábormester büszke címet, és menjen inkább partizánnak. A partizán az arabok legmegvetettebb hada. A légionisták nyomába járnak, kifosszák a hullákat, és leölik a haldoklókat. Elképzelhető tehát, hogy erre az elnevezésre mennyi vér futott Ahmed tábormester arcába. – Én igenis észrevettem! – kiáltotta indignálódva. Hogy a csillagokkal érintkeze. Csak nem fogtam fel rögtön. Az más, felelte a kövér szakállas, és úgy, ahogy volt, gézállásból még egyszer a tábornester felé köpött. Aztán felállt a két lábára, és komor arccal, szinte ellentmondást nem tűrően eljárta a Donikozákok harci táncát. Utána még négyet köpött. Széttárta rövid, kövér karját, és mosolyogva így szólt. Voilà! Ahmed nagyon mérges volt. A törzs vénei felé fordult, és szintén megrúdosta őket. Majd így szólt. Vén marhák, hát nem látjátok, hogy háborodott emberrel álltok szembe, akinek lelke fenn jár a paradicsomba, hurik között andalogva? Igenis andalogva, ez a helyes kifejezés, mondta komoran az elme háborodott. Épp most beszélgettem hosszadalmasan Mohameddel, és a a biztosított soha el nem múló barátságáról. Sőt, azt hiszem, nem veszi indiszkréciónak, ha azt is elárulom, hogy búcsúzásnál átölelt és két oldalról megcsókolt. – Jóbb guztusa is lehetett volna! – morogta félhalkan és sértődötten a törzs egyik vénye. – Kegyet, fogja be a pofáját, mert belekönyökölök! – utasította rendre a szakálas, és leköpte a tisztelt előtte szólót. Mire Ahmed sietve összerudalta az öreget, mert szemmel láthatóan kedvébe akart járni a proféta barátjának. – Akarsz még valamit, tiszteletreméltó idegem? – kérdezte. – Igen. Légy szíves, azt a másikat is rugdad meg egy kicsit, mert nem tetszik nekem a vigyorgása, és én magam kezdek elfáradni. <gül> – Nagyon szívesem, de azután légy szíves, ha ismét találkoznál a profétával. Szólj néhány szót az érdekemben. – Ezt megtehetem, bár nem valószínű, hogy sikerrel fog járni mert a prófétának az a véleménye, hogy te időnként leiszod magad a sárga földig, mint egy disznó. A múltkor is berúgtál. – Ez rágalom! – kiáltotta sértődötten Akmed. – Tehát nem iszol? Azt akarod mondani, hogy a próféta hazudik? – Ezt nem akarom mondani – hebegte ijedten Akmed. – Csak az a rágalom, hogy berúgtam. – Hát lehet, hogy rosszul értettem. A próféta szavai néha érthetetlenek. De az biztos, hogy mindent megtud, amit akar. Igen, ezt most már be kell látnom, Rebek szégyenkezve kezdve Nem hittem volna, hogy valaha is kiszivárok, hogy néha <gül> egy kisé megfeledkezek magamról. Légy nyugodt, mindenki szivárok, és amennyiben sürgősen nem intézked el, hogy piszok csatlósait hozzák az estebédemet. Akkor éjszaka meglátogat a harmadtán szelleme, és elvisz téged a sudusi sivatagba, ahol tudva levően fejnélküli asszonyok élnek, és kényszerít majd rá, hogy nőjül védj egy ilyen fejnélküli asszonyt. És nem kétséges, hogy az illető hölcs csupa fejnélküli lánygyermekkel fog megörvendeztetni az idők folyamán, mint olyan egyént, aki borivásban és disznóevésben találtatott bűnösnek. Jaj, csak azt ne! kiáltott rémülten Ahmed a tábormester. Inkább megígérem, hogy soha többé nem iszom bort, és soha nem eszem disznót. Létsíves, igen tisztelt bolondúr, járj el az érdekembe barátodnál a profétánál. Ünnepélyesen lemondok a nemtelen ételről és itarról, ahogy az igaz hívő muzulmánhoz illik. Legyen, felelte engedékenyen a szakállas, gömbölyű ember. Ez esetben légy szíves, süttes ki nekem néhány sertést karaj, lehetőleg nyársom, de jó zsírosan. Ha van rámód egy kis pirított hagymával, és mellékelj hozzá egy palack bort is. – Micsoda? – rémült meg Ahmed. – Süket is vagy te szerencsétlen, nem csak bűnös. – Nem vagyok süket, csak az az érzésem, hogy rosszul értettelek. Engem borzalmas következményekkel fenyegettél, ha bortiszom és disznót eszem, te magad pedig ugyanezeket az elkárhozást eredményező ételeket akarod fogyasztani. Hát nem félsz? – Az más legyintett a kövéremben. Én nem törődöm vele, ha elvisz a harmadtán szelleme. A sudusi hivatagba, a fejnélküli asszonyok közé? Na és, mondta kis és értődötten a szakállas hülye, nekem zsánerem a fejnélküli asszony. Tudod, milyen kellemes érzés az, amikor egy nő nem tud veszekedni, mert nincs feje, következésképp nincs szája sem? Van neked fogalmad arról, hogy milyen mennyei dolog, hogy sohasem kell nekik alapot venni? No, menj és figyelmeztetlek, hogyha a sertés karajhoz nem lesz elegendő a pirított hagyma, és vizet mersz önteni a borba, úgy légy többszörösen átkozott. Ahmed kisé szédülve hagyta el a tetszín helyét, és sértődöttségében az est folyamán még több vízbe megrúgdalta a törzsvénei. Ezek lassanként már beletörődtek a dologba, sőt, elkövetkezett az idő, amikor annyira megszokottá vált ez az időnkénti rúdosás, hogy végül szinte észre se vették. Minden esetre tagjaik sorában rendkívüli gyűlést hívtak össze, vitaestet rendeztek az ügyjel kapcsolatba, és végül megállapodtak abban, hogy az lesz a leghelyesebb és leghatásosabb, hogyha a köpcsös jövevényt, aki ennyi kellemetlenséget okozott nekik, különféle nagykaliberű átkokkal sújtják. Miután ebbe megállapodtak, az átkokat bizonyos sorrendbe feljegyezték, lezárták a jegyzőkönyvet, és berekeztették az ülést. A többszörösen, sőt, jegyzőkönyvileg megáltkozott egyén ez alatt két pofára ette a sertéskaragy pirított hagymával, és vörös bort ivott hozzá, amelyet Ahmed még nem is olyan régen egy légionista hadtább depójából lopott. Közben egy örült berberhez csöppet sem méltó érdeklődéssel tudakozódott a tábor visel dolgai iránt, és elégedetten vette tudomásul, hogy két hitetlen kutyát tart fogságban a dicsőséges olajbej, és a nevezetteket holnap korán reggel a tiszteletre méltó ősök régi szertartása szerint kivégzik. Hogy érdeklődése ne legyen feltűnő, néha abbahagyta a zevést, kezére át és köpött. Ilyenkor többnyire a szakácsot vette célba, mint egy jelezve, hogy a hagyma megpirítása körül kifogásai merültek fel. Fél órával később már mindenki utálta, és mindenki rettegett tőle. Viszont senki sem merte bántani, mert Ahmed elterjesztette a hírt, hogy veszélyes ember, barátja a profétának és játszik könnyedséggel juttatja ellenségeit a sudusi sivatagba, fejnélküli nélküli arák közé. Az ilyen emberrel nem érdemes vitába szállni. Ott egy a fene, ahol van a disznófaló és bolivó átkozott hülyét. Az érdeklődés középpontja ez alatt már befejezte a vacsoráját. Cigarettára gyújtott, és nyugodt, ráérős léptekkel végigment a táboron. Attól minden esetre óvakodott, hogy olajbejjel találkozzék, mert hallott már róla, hogy a bej felvilágosodott ember, és mint ilyen, nyilván kételkedik majd a tábor vendégének más világi előkelő összeköttetéseibe. Jobb, ha az ember kikerülje az e fajta kétkedőket. Sok kellemetlenségtől kíméli meg magát ezzel az óvatossággal. Rövidesen rájött, melyik az a kunyhó, ahol Ronit és Ögustot fogva tartják. Sajnos pillanatnyilag nem állt módjába kihasználni ezt a tapasztalatát, mert a szökésen uhult óvatos olajbej két őrt állított a kunyhóhoz azzal a parancsal, hogy ne csak a bejáratot őrizzék, hanem állandóan járják körül az egész épületet. Az arabok nagy szorgalommal teljesítették a parancsot, és csak akkor rebbentek szét, sőt, szaladtak világá, amikor az egyik kunyhó árnyékából egy jeges medve lépett mellé kisé rosszalóan a a fejét, aztán két lábra állt, és minden további nélkül felpofozta őket.